פרק י"ד: אשר היה דבר ה' אל ירמיהו על דברי הבצרות. עוולה יהודה ושעריה אומללו, קדרו לארץ, וצפחת ירושלים עלתה. ואדיריהם שלחו צעיריהם למים. באו על גבים, לא מצאו מים,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 כי אתה עשית את כל אלה.